det, det, får ju, det tar ju ett tag innan du hör det själv Det kommer kommer inte direkt Det kommer efter en stund Ja Ja okej okay då ja, Men det var ju Jag, jag då Jag försökte ringa Men liksom, det gick, gick inte att komma fram ja, Du kommer ju fram nu va? Och det är alltså fördröjning på internet eller, ja. eller om man lyssnar på sända, Det kommer efter ett tag så att säga ja, jag, jag lyssnar ju direkt på radion Ja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 men så är det faktiskt överallt. Jag tänker, ring P1 på Sveriges Radio. Där är det ju faktiskt i princip så hela Sveriges befolkning möjligt att ringa in. Men det är oerhört lätt att komma fram till det. det jag, har ringt en, jag har ringt ett samtal nu 14 dagar. Man får aldrig vara med beroende på att man har fel ämne. Men det är ofattbart många samma röster som ringer och får komma fram hela tiden. Jag är lite stark i mikrofonen, tycker du det? Att jag är för stark? Jag, jag, är lite för, jag sitter för nära mikrofonen kan jag Sänker ja, ner min mikrofon Ja det är alldeles Ja det är mycket med det tekniska här faktiskt Och det är svårt att få det att fungera ja. exakt Förra lördagen, förra lördagen till exempel Så var det fel på min internetuppkoppling Och glappkontakt i mikrofonen liksom att det är så ja, mycket... ja det vet jag Men nu, nu tog jag upp ett ämne ja, ja, Ring p funger Det fungerar ju så här N När du ringer till Sveriges Radio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 och så säger, vad säger de då? De säger så i vilket ämne vill du ta upp, säger de då? Ja. Det är, det är ju censur, va? Nej, det är det inte, för det har även Robert Asperg börjat med på Radio 1. Men du får inte komma ut i sändning. Nej, du får komma ut i sändning, men skillnaden är att om du ringer Radio 1 och Asperg, då kommer du direkt ut i sändning. De har ju bara en, en de har ju kan man säga en sluss att du inte ska ringa in och ha en massa och.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 Ja, jag var inne i studion då och jag sen alltså telefonflust där är först ens låstar mot så lämnar de där till en producent som i sin tur bedömer om du har möjlighet att vara med. Ja, jag brukar gå in på uh, olika saker på internet och göra kommentarer alltså på Dalarnas tidning och här i Dalarna var jag inne på en engelsk tidning någonstans i England vad nu hette ibibtimes.co.uk hette det så la jag in en kommentar där på, alltså på engelska va. Men också för du har aldrig ringt in till RP att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 bara behövde ringa ett samtal och komma direkt fram till sluss mm. Om det skulle vara många så ringde du går inte ringa till Ring för spelar till exempel Där är det ju omöjligt att komma fram till eh, någon sluss För då ringer eh, tusentals människor till Det fanns ett, ett program på närrådet som hade en, en censursluss Och det var nämligen IAP, Europeiska Arbetepartiet där, där fick jag komma fram till en telefonsluss en gång och jag tror inte, jag kommer inte ihåg om någon släppte ut mig i sändning. De andra föreningarna som var på närrådet på 80-talet i Stockholms närradio. och de hade inte någon sån här äh, telefonsluss, liksom för hans censur eller vad man ska kallar det för va? Mm. Ja, alltså jag kan förstå i för sig som Aschbergs program där har de ju, det finns ju då ett gäng killar i synnerhet och de ska ringa in och och skrika och väsna så liknande bara ja. så att ja, lite barns och pubertalt att ja. man måste ha någon som sorterar bort de rösterna men då är ju att säga din åsikt Ja Så det får man ge honom heder för i alla fall att de har ett program som kan ge alla möjligheter och du kan ju ringa till Fylking och du kan ringa till alla de här och prata om det ännu du vill och det tycker jag är ska vi faktiskt få en guldstjärna för jag Men jag vet också att det var några äldre män som skapade någonting som heter musikupproret, de ville höra lite mer typ jazzmusik och sånt, och då ställde jag frågan att varför ringer ni då till radion och ställer uh, liksom de till, att vi, är, vi vågar inte, vi är inte vana att prata i radio. Alltså man ja, vågar inte ja. stå för något sikt. det är svenska, väl... Det är nog den fegaste folkgrupp som finns i om, man säger, om man säger lokalradion i Sverige, Sveriges Radio Så är det mm. väldigt mycket skvalmusik där Alltså sån här eh, ungdomsmusik alltså, som, som, Det var en gubbe till exempel här uppe på Dalarnas tidning Som sa det att han var så jäkla trött på den där skvalmusiken i, på Radio Dalarna Alltså det kommer ingenting som de äldre kan lyssna på någon gång utan Det ska ja, ni, Kommer du ihåg vad han hette det? Han var äldre alltså Ja men jag kommer ihåg vad han hette ja, Jag, jag har den artikeln på, uh, han, han tittar in i, Han står där och lyssnar med, med örat på en radio liksom. Han tycker inte om uh, den här popmusiken Nej jag skulle tro att det är en, Han har ett, ett ganska känt namn har, Han var med i den här föreningen Musikupproret Ja det var och jag frågan Jag, jag mejlade honom och ställde frågan Varför går det inte ut i radion och säger det Nej, han menar på att nej, ja, vi, vi törs inte, vi, vi är inte vana vid att stå för våra åsikter jag kan, jag kan berätta så här, Sveriges Radio har ett system att det finns alltså speciella musikproducenter som väljer ut musiken till Sveriges alla samtliga Och ja, de, de som jobbar på lokalradion får inte själva välja ut sin musik där Nej, det är ju Kerstin Jag pratade med Bert Karlsson ja. Det är någon kvinna som jag inte kommer namn namnet på nu i Skara som är musik Uh, en av den högsta musikproducenten Som bestämmer om att de får ju sina De är alltså genomkorrupta För det är bara stora amerikanska skivbolag Som ger dem uh, vad de ska spela får, får de musiken Eller köper de in den? Ja de får musiken naturligtvis Man får, de får de, alltså de, Men eftersom de har ju licensbengar Så de kan ju betala också de, Men de, du kan ju vara säker på att De är ju genomkorrupta De får ju naturligtvis uh,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 Nej, men lokalradion har ju varit då, eftersom det finns ju inte tillräckligt. Men nu, nu, nu håller du ju på med, med, sånt här, med webben och sånt. Men nu, nu kommer ju här, vad, vad kallas det nya radiosystemet? Vad heter det? Äh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 när jag har pratat till exempel med eh, i Robert Arsberg så jag alltså pratade jag med kulturminister Liljeroth och ställde frågan Varför får tidningar pressstöd en halv miljard kronor ja. som inte bär sig men om du ska starta en radiostation, Då måste du betala konfektionsavgifter på miljoner och vill du starta en tv får du betala en tv-konfektion på en miljarden och liknande vad finns logiken? Ja... Ja, det, men det kanske finns någon annan som... Eller, eller, eller, eller det är det att alla dessa som får en massa så här med pressstöd på olika främmande språk som inte du, varken du eller jag fattar ett jotta om vad det står där? Nej, men alltså, vi har ju röstat fram en politik som ska göra Sverige multikulturellt och då får man ju ta de konsekvenserna, av det hela och inte ja, bara ja. Men jag tycker att om det är någon nu som mot någon svensk biologisk sensation som bevisning kan stå på den sorten av kan ringa det här numret 0255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 du ser bara stora, starka, friska män i vapenför som går omkring. De är inte krigsinvalider, de är inte brända i ansiktet, de har inga problem överhuvudtaget. De har lyckats smita undan, medan eh, svenska män och kvinnor ska skickas ut i FN-tjänst och katast katastanjerna åt dem. Det ska jag vilja ifrågasätta, vad för Sverige ska ta emot eh, män som flyr på sin militärtjänst? En annan lustig sak är att Socialdemokraterna vill återinföra mönstingen för män och kvinnor och har ett strids stridskompani på Gotland som de själva en gång i tiden var med om att lägga ner och, och ta mm. bort mön mönstingen i Sverige, nu vill de återinföra den, va? Ja. Men vilken, vilken, sväng, vilken konstig sväng politik, alltså det? Va? Ja, det, men det är väl kanske om arbetsmarknaden på att göra ju... Men rullt 0225 och 61 för och så det. Så. Bra, då. Och säger vi så. kan vi spela lite mer av svensk musik och inte den där bedrövliga hårdrocken. Uh, och säger vi så. Hej, Hejdå. hej.